Вона не могла повернути голови, щоб поглянути в очі своїй подрузі, з якої вони прожили стільки, що й страшно було згадувати. «Я завжди підозрювала, що між вами щось було. Щось більше, ніж дружба». «Справді, хлопці вже мені не випадає ображатися», – зіткнула Світлана. «Наше життя згоріло, як бенгальський вогонь». А як ти думаєш, Рикля могла б тобі віддячити взаємністю? Могла б, я впевнена. Але її багато що стримувало, її віра, стосунки в сім'ї, ну, врешті міг бути поговір. Але в очах у неї це було хоч убий мене, але я в це вірю. А ти? Я? мене ніщо не зупиняло ти ж знаєш і от результат подивись на мене руїна а скільки я тепер маю передумати Господь же не бере мене чомусь ти не уявляєш про що я кожен божий день думаю адже в мене стільки часу в мене увесь час який тільки є поки немає Макса з Мариною, поки не чути їхньої лайки і прокльонів. Я можу думати про все на світі, але, знаєш, я так нічого й не можу зрозуміти. Світлана мовчала. Може, думала вона про себе, про свій світ і про свою долю, таку подібну до клавиної, подібну, але інакшу, Бо ж у кожної людини є своя шпаринка в цьому світі, і своя дорога, сплетена лише зі своїх подій і переживань і гріхів. Вчора сказала Максові, що я лесбіянка, іронічно, трохи заспокоївшись, мовила немічна: ти побачила його обличчя, звідки в ньому стільки злості, в цьому хлопаєві, га? Його батько був таким тихим, непомітним, аж ніяким. Нікому лихого слова не сказав. Мати Мойра, ти ж пригадуєш, була доброю, спокійною жінкою. Звідки ж воно таке взялося? Макс переступив через калюжу. Дах у цеху протікав, і коли навколо двохтіли машини, Срібні плеса невеличких калюж на цементній підлозі рябіли тоненькими зморшками. а В усі боки від цих калюжок розходилися грубі порепані сліди, прокладені мокрими шинами автонавантажувачів. Тільки б не налетіти на когось із керівництва, заповітна десятка гріла його серце. Вчора ввечері Макс трохи перебрав із сусідами – Ніби відчуваючи наближення пиятики, він зайшов до сусіднього будинку і не помилився. Стіл був уже накритий, а чоловіцтво ще навіть не встигло сп'яніти. Тож зараз традиційна змова колег із цеху була йому на руку. Отож потрібно було прошмигнути через прохідну до гастроному й назад. Ключі від каптюрки також були в їхніх руках, тому... «Максиме, ходи на сюди!» «Парторг!» Максим подумки вилаявся. Зустріч із цією людиною ніколи не відчувала чогось доброго. «Ну якщо білети на лекції знову пропонуватиме, ще пів біди», – подумав зупиняючись. «Можна буде сказати, що сьогодні гроші залишив у інших штанях». Утім, парторг, Іноді мав звичку доручати щось гірше. Скажімо, виступити в стінгазеті зі схваленням курсу партії. Виготовити каркас для панно, яке вони ж таки нестимуть на майбутньому жовтневому параді. Врешті, підписати колективне звернення із осудом когось зі співробітників. Максим обминав парторга стороною, знаючи, що колись ці водянисті холодні очі зупиняться і на ньому. Тоді доведеться шукати роботу. Тим більше, що десь у червоній папці у нього під пахвою вже чекають своєї долі два доноси про Максимові запої. І навіть знав, хто їх написав. Один із донощиків Дмитро Барикін, приїхав десь аж з-під Курська. Як цього слизького чоловічину занесла на Волинь, тільки сам Господь міг знати. Інший Микола Клімчук свій місцевий, але такий же слизький. Обоє працювали електрозварювальниками, отож, а їхні опалені пики так і пащили, коли до цеху заходив їхній кумер. Товаришу Смаль. У нас до тебе серйозна справа. Уже те, що Парторг промовив слово нас не могло віщувати добра.